І увійшли ті самі гестапівці з якимсь чином, що мав на грудях чорний хрест. «З вами буде говорити шеф гестапо», – пояснив мені тлумач. «Як скажете хоч слово неправди, опинитись там», – літкнув пальцем у підлогу. «Туди приходять, але звідти не виходять». Глянув я на шефа Гестапа і мало не вмер. На його чоботях тремтіла свіжа кров. Вона й доконала мене. Потім вже я почув, що від шефа навіть жінка утекла, не змогла більше змивати нещасну кров з одежі й чобіт. От страхом і витягнули з мене усе. І агентом гестапо став зі страху. А вже ж, я із тих, кого роздавив страх. Простіть і помилуйте, що не маю чогось геройського. Я ще згожуся вам. Усе моє добро забирайте задарма. І тоді люди вдруге сказали, умертвіть його. Наче падло виволокли хлопці за руки та за ноги лавушника з крамниці, розгойдали, кинули на тачанку, а тут і порішили його прокляти тіло і душу. Близня та судили зрадника. Виходить, живі хлопці. Дідусьо! А де ж ті завзятці поділись? А хто їх знає? Та, думається, полетіли карати ворогів, як вітри полетіли. А ти ж, сину, здалеку, здалеку, дідусю. Перевертається тепер народу. Як не маєш пристановища, заходь до мене. Ми тобі старою чабанських галушок зготуємо. А потім відпочиваю в хаті, або в клуні, на сіні, саме привіз його з лісового вичистку. Суницею і ромашкою на всю вулицю пахне. Спасибі, дідусю. А ви Ольгу, що за кундриком, знаєте? Чом не знаю. Славне, справдишне дитя. Билась-билась, як риба обліт з цим кундриком, і покинула його. Та хіба в нас може любов ужитися з ненаситством? Той пішли до мене, до моїх галушок, до мого помічного зілля. Я теж трьох синів на війну віддав. Тепер тільки чую, плач ятровок. «Дідусьо, а як вас звати, величати? «Зовуть мене Миколою, а прізвище з діда-прадіда Маю Чабан, бо від вічної до вічно і ми чабани». Чого ж вічно здивувався Сагайдак? Бо поки є сонце у небі, то доти повинен бути й чабан на землі, повчально сказав старий. І хоч мій старший син аж кандидатом наук став, а теж не забував ні батька-матері, ні степ, ні чабанів. Від раннього ранку де вечірньої зірниці й гуде, вгинається, стогонить, стогне і осідає чорний шлях. Все поспішає кудись чуже військо, чужа пісня, чуже залізо. Наробили ж його, наробили, та все людям на погибель. Вийде обережно з лісу Семен Магазаник, гляне, що робиться на шляху, і немає від цього ні краплиночки спокою. І не знає, де йому тепер домувати. В лісах, у селі, чи перебратися на колишній хутір, де й досі родять напівздичавілі яблуні і на перечищають перечищаються води. В лісах тепер страшно, з хутора можуть прогнати, а жити в селі на видноті теж мала втіха. Що воно буде з нами грішними із з безталанною землею, аби хоч одним оком можна було зазирнути в час, що прийде? Усяк про нього має свої здогадки, усяк по ньому сіє свої думки та сподіванки, тільки ні мудрий, ні дурень не знає, хто стане жінцем. Ось нещодавно заїжджав у ліси, Натоптаний злобою провідник, який поспішав кудись обійняти посаду начальника районної допоміжної поліції, жиручи потраву.